Bolondok, mosolyogna anyám szárazan. Néhány ajtón átverekedtük magunkat. A fürdőszobájét meglengettem, ahogy egy könyvet lapoznék. hegyen, tipegve, becserkéztük apámat, akinek fehér teste, mint színehagyott moszat lebegett a kádban. A testkörvonalai meglazultak, gyanús átmenetek képződtek egyik-másik vízhullámmal. Igaz, az a néhány kemény kontúra fej sem volt biztatóbb. Azt természetesen azért nem gondolhattuk, hogy egyszerre csak föloldódik az édesapám a fürdővízbe. A nyakával egy szinten, a derekavonalában, vonalában, deszkahíd ívelt a kát fölé. Valahonnét sok ütközés után egy marék napfény került ide, s tette láthatóvá a porszemek által a levegőt. Fancsikó ripacskodott a porszemeken ugrálva. Ugye? Ugye? A tükör? Ugye törött? Sőt, ugye ez, ami letörött? Jobb kézről két bakelit edénke fogott közre egy pamzlit. A deszka közepén a tükör, épp csillogó fémkeretben, enyhén hátrahajolva, mintha fájlalná a derekát. Az üveg hézag nélkül betöltötte a keretet, legfőleg párás volt. Nem igen értem, mit szórakozott Fancsikó. Balfelé, a mélységben arányosan elszórva, a tubusok hevertek, félig önmagukba visszagöngyölve, mint a nyomorékok nadrágja. Édesapám keze alig mozdult. A borotvát letette, s joggal a pamacs felé nyúlt, amikor már rokon szemvel szemléltem a sorsát. Pintának hirtelen elege lett a sok nyavajgásból, s kiadta a jelszót, pajk. Hogyan, hogyan nem odolos vizet tartogatott a pofazacskójában, és ezt most hirtelen az apámra köpte. Fancsikó tartózkodó jókedvel egy szappant vágott a vízbe, majd kétszer a papucsal megcsapta a kákvereme fölé merészkedő homlokot. Én vékony hideg sugárban eresztettem oda a vizet. De ez már nem maradhatott megtorolatlan. Nesze, nesze, dörgölte szét a borotva krémet apám a hasamon, amelyet csupán a fehérings, a vasárnapi kék zakó fedett, meg a nyakkendő időnként odalifegő szalagja. A nyakkendőimet, néhány évvel ezelőtt, amikor még akár gumisat is hordhattam volna, egy barátom kötötte meg, akivel örök hűséget esküdtünk egymásnak. Aztán ő a szüleivel Kanadába került, azóta, mint nyakkendőbog egzisztál. – Támadunk, fiatalúr támadunk! – széles tenyerével belepaskolt a vízbe, a tenyerének élementé, mintha forrás vakat volna, s nőtt volna tüstén szökőkuttá – mint egy tusoltam. Még csak az hiányzik, jelentette ki Fancsikó a béli félelmében, hogy jelenetünk egy groteszk vicc szintjére kerül, hogy majd a vendégek előtt az öreg mögé osonván egy sétapálcát lóbálunk be hátulról a lába közé. Giling, galang, viháncolt Pinta. Fancsikó aggodalmasan fölemelte a mutatóját. A vadú repkedő tárgyak méltányosan elkerülték okos kis fejét. Kezdetben egy szál szőr lengedezik a jobb orcán. A száj megfelelő széle és a fűcimpa legalsó pontja meghatározta egyenesen az orjukakkal egy magasságban. Öhö, magágyosan! Ez nem okoz gondot, csupán némi büszkeséget. Érzelmileg egyszerűsödik a helyzet, amikor az áll egy két forintosnyi felületén, valamint a két, de különösen a jobb pajesz, barkó, folytatásaként újabb sörték csörtetnek elő. A borotva, ez az éles, edzett vasdarab, ekkor még szárazon arra szól végig, ahol kell. Később azonban nem kerülhető el a melegvíz alkalmazása. Seszeregve lögybőljük az arcot. A kagylóvá egybeforraszott tenyér, mint tartály. A feketés szárak megpuhulnak, és, mint élemedet és laza erkölcsű nők, fölkinálják derekukat. A fehér habkorszaka semmi nem ügyönyörűséget nem jelent már. Fancsikó kényeskedve a két újja közé fogta a papucsot. Ügyelni kell arra, hogy a a közelbe legyen. Azért ne túlozzak, mert időről időre eluralkodik némelyeken a magabiztosság. Pinta egy mozdulattal lekaszabolta a hangokat. Ácsi! Semmi nem akadályoz meg abban, Sejpek tette magát, hogy azt gondoljam, a borosta a szájunkban tartogatott kaktusz kilógó tövisei, avagy tüskéi. Fancsikó tűnődő arckifejezésének ellentmondó erővel csapott le apámra. Csihi, puhi! A bőrpapucs robbanásai a homlokon. Édesapám a megroppant vállai közül fölnézett. Miért? jelentette kihalkan. Sunyítva kuporgok igazságaim tömbjén.